Naa hujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa radio Isanganiro imetumia kwa pande wa majira ni saa na nusu za Afrika ya Kati ni saa na nusu za Afrika Mashariki ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari kwanza ni muktasari wake Wanunuzi wa bidal tofauti kutoka e, soko la kotebu wanakuja kwa idadi ndogo siku hizi ambazo watu wengi wanasherekea siku za Krismasi Mkuu wa waalumonge umetoa mufano kwa kudumisha umoja na mshikamano kwa raia kutoka wahamishoni na walio baki vijijini mtamusikiliza gavana wa waalumonge akijieleza kuhusu hili Inchi ya, inchi ya Burundi imeshaanzisha harakati za, za kutengeneza chai ya kijani. Chakwe na kiongozi wa ofisi inahusika na chai, anabaini kwamba chai hicho kina lada, pia na afya nzuri kwa, wana, kwa wanao kitumia Na huko ugenini, tutazungumuzia tutazungumzia mwana habari wetu wa mwana habari wa leo kimataifa aliwaachiwa huru baada ya siku kada akizuia gereza. E, pia huko e, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong anasema kwamba nchi yake itajieleza katika baraza la usalama la umoja wa mataifa Didi ya tishilo kubwa la nyuklia kwa Marekani. Mengi zaidi jiunge na mimi Jamalivyaninge na kumana fundi mitambo wangu yupo Albert nduwayo Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Sanganiro. Ha, haya habari kamili wajasiliamali wa mali tofauti kutoka soko la kotebu, wanalalamika didi ya uhaba wa abiria siku hizi za mandalizi ya christmas na kusherekea mwaka mpya wa 2018 wafanyabiashara hao wanaeleza kwamba hali ya umaskini inayojiri nchini ndicho chanzo cha tatizo hilo kwa sababu abiria hutoa pesa kuliko anazoyitaji twasikilize Mida chuzi hapa ukotebu, tunapata wakilia, tunashukuru Mungu masukuku wanatushorea sana. Akini wana yani wanajidoga nini kwa sababu ya bei. Wanataka tupunguzie bei na si bei, yenye tumerangua ni hiyo hiyo. Tunarangua 11, tunaushia 12. Sasa tukiushia 12 watatu apeku 11 na tunaona tuwezi kutumikia kitu. Nautana, eko, na utana ukitaka ajabu kutokeeko na wabintu sana kuweliwa na nono sana kutokeeko mbio mbio napana kwa 101150 amna mafaida Haya huyu alikuwa ni raia anayefanyia kazi hapo soko ya Kotebu Nchi ya Burundi hakika imeshaanzisha harakati za kutengeneza chai ya kijani hayo ni matamshi ya mkurugenzi wa ofisa, ya ofisi na na kilimo cha, cha zao hilo la chai otebe kwa ufupi ilikuwa ni jana Ijumaa Ilikuwa ni, ilikuwa ni katika sherehe za kuhitimisha wiki ya kimataifa didi ya chai na, ku, na kuzindua rasmi nyumba ya kuhifadhi nyaraka tofauti za, za ofisi hiyo. Jackie Bigirimana anana, anana, anafahamisha kwamba chai ya kijani imeshawakilishwa kwenye soko ya kimataifa na pia ni chai ambaye ina nzuri na bora kwa afya tukiendelea na, na taarifa hii ya habari familia mia moja, na moja, miongoni mwazo, tisini na moja kutoka katika kabila ya Batwa zilifunga ndoa rasmi jana Ijumaa tarehe la Bulambi mkoani Rumonge kwa, eh, kwa kufanikisha jukumu hilo, watawala katika ngazi ya, kita, ya taifa ya Rumonge waliondoa kwa jamii hizo za Batwa pesa za kujiolodesha kwenye ofisi nao husika na shauri za ki, za kiraia tarafa nimo. habari kutoka kwa, mwa, kwa mwanariporter wetu kutoka uko kaskazini Jean-Pierre Misagu. Na tunapobaki hapo hapo mkoa wa Rumonge, ume, ume kwa wa umeimarisha mfano mupya kwa kuwasaidia walundi wanaolejea kutoka mishoni kwa mujibu wake gavana wa mkoa huyo. Mfano huyo ni yule wakusaidia e, wa, wananchi hao kwa kutumia za chakula na mali zingine vilivyovyo kusanywa na raia wenyewe. Bwana Juvenare Bigirimana, gavana wa mkoa huyo wa Rumonge, anaomba hata hivyo wanaolejea kuishimisha e, sheria na kufanya kazi za kilimo. Tumusikilize bwana, e, tumusikilize gavana Juvenare Bigirimana. Ni kwamba anzisha mfumo na mradi wa kufanya tumashirika tudogo tudogo kwenye vitongoji vyote kwenye makata yote ya mkoa ambapo hivi tutaanza kujisaidiza wenyewe ambapo hivi tunaanza kukusanya misada misada mbalimbali kutoka eh, kwa raia atakuwa na kilo ya maharage anatoa Mwenye atakuwa na nguo anatoa mmoja atakuwa na muhogo anatoa yani chochote ambacho kitapatikana Mwenye atakuwa nacho anatoa ili tusaidize hao watu ambao tutajikuta hawana uwezo kabisa na hilo tutalianza hivi muda kidogo tu tutaanza alafu wasinungunike sasa utanungunika na unaenda kwenu Utanungunika, unakuja kuwa huru ukiwa mkimbizi ni mkimbizi bwana huyo ni bwana Jfenale Bigirimana gavana wa mkoa wa Rumonge alikuwa alikuwa na mwenzetu Pascal Nyoyankunze Tukiendelea na taarifa za mikoani wadudu wa michimbwa wa aina ya deforiante katika lugha ya Kimombo washambulia vikali mashamba ya maharagwe vijijini tofauti Bubanza wakulima wa tarafa hiyo wanaiomba serikali kuwapa misada ya madawa ya kupii ya, ku, ya kukinga wadudu hao Laia wa eneo hilo wanaomba pia wizara ya kilimo na ufugaji kushirikia kazi ya kilimo tarafa Bubanza kwani kuna wadudu tofauti wanaoshambulia zao zao. Hii ni ripoti kutoka kwa mwanalipota wetu kutoka Kobubanza b Space Caritas Kabanyana. Wafasi wa wa muungano wa ya Barundi katika talafa la Gisuru mukoani Ruigi wana, wanamaliza siku sita wakizuia jela la talafa hilo. Mbpunge Pascal Bizumuremy aliye caguri wa mukoani Ruigi kutoka muungano huyo anaeleza kwamba wafuasi hao wanazuuria kwa sababu za kisiasa na twitimishe taarifa hii kwa habari za kimataifa ambapo hatimaye mwanahabari mwanaha, mwanaha waleti wa kimataifa Le, Radio France International Husa Ahmed Aba yuko huru baada ya siku bu, yuko baada baada ya kuwa jela kwa muda wa mwezi 29 aba alikamatwa mwaka wa 2015 wakati alik, wakati akiwa akiwa wapiganaji wa Boko haramu katika siku ambazo baraza la usalama la umoja wa mataifa linapiga kula kuidinisha vikwazo vikali didi ya Korea Kaskazini kiongozi wa taifa hilo King Jung am, amesema taifa, taifa, ya, taifa yake taifa yake linawakilisha lina, lina tishio kubwa kwa nyuklia kwa Marekani mengi zaidi na mwenzetu Medali Nyonkuru Hatimaye mwana habari wa RFI, Radio France International Ahmed Diaba yuko huru baada ya kuwa jela kwa muda wa miezi 29 hatua hii inakuja baada ya mahakama ya rufaa siku ya Alhamisi kumhukumu jela kwa kipindi cha miezi 24 kwa kosa la kutotoa taarifa kuhusu makundi ya Kigaidi adabu ambayo tayari alikuwa ameitumikia. aba alikamatwa mwaka tano wakati akiwa hoji wapiganaji wa Boko Haram ambayo ni magaidi wa yo na jeshi la mataifa ya Afrika magharibi likiongozwa na Nigeria. Mwanahabari huyo raia wa Kamruna alifunguliwa mashitaka ya ugaidi na kushirikiana na kundi hilo la mahakama ya kijeshi na kupewa kifungo cha miaka kumi jela adhabu ambayo ilibadilishwa. Kiongozi wa waasi nchini Sudan Kusini Ray Kumasagara amewambia wapiganaji wake kuacha kupambana na wanajeshi wa serikali. Hatuwa hii imekuja baada ya pande mbili zinazo na kutia saini mkataba wa kusitisha mipigano siku ya Alhamisi jijini Adizabeba nchini Ethiopia wakati wa mazungumzo ya amani yaliyongozwa na mataifa ya Afrika Mashariki IGAD mashar ambaye anaishi nchini Afrika Kusini hata hivyo amewaambia wapiganaji wake wajilinde iwapo watashambuliwa Hakujawa na uhakika iwapo mkataba huo utaheshimiwa kwa sababu siku ya Ijumaa makabiliano mapya kati ya wa na wajeshi wa serikali yalizuka katika majimbo ya Ber El Gazal upa Nile na ekweta katika siku ambayo baraza la usalama la umoja wa mataifa linapiga kura kudhinisha vikwazo vikali zaidi dhidi ya Korea Kaskazini kiongozi wa taifa hilo Kim jungun amesema taifa lake linawakilisha tishio kubwa la nyuklia kwa Marekani katika hutba iliyoripotiwa na shirika la utangazaji habari nchini humo Kim amesema kuendele kwa haraka kwa mpango wa nchi yake wa nyuklia kuna shinikiza ushawishi muhimu katika siasa za kimataifa mwezi uliyopita rais wa marekani donald trump pia aliiweka taifa la korea kaskazini miongoni mwa mataifa yanayofadhili ugaidi Shukran Medar na Nani kwa taarifa yondogo mupenzi musikiriza. Tunapoyatimisha taarifa hii habari, kushukuruwe ambaye mumeniskilizaza, ni mushukuru PR bani wa mitambo alberi Ruayo. Mimi Jamalivyaningenda kumana sina laziyada isipokuwa kukutakia ijuma, ijuma njema, mosi njema. asanteni.